Чим? Добре, якщо просто зливою. Перед четвергом Марта геть змучилася, чекаючи розв'язки. Вона тільки те й робила, що позирала на лист на столику, але розпечатати його так і не зважилася. Джош примчав додому за півгодини до умовленого часу. Марта з невимовним полегшенням побачила сяючого мовчуна, фрукти, дві пляшки, виграненого бургунського. «Ну!» – викрикнула вона прямо з порога. «Минулося, я живий і здоровий, ти теж!» «Та давай відзначимо це!» – посміхнувся Джош Мовчун, задоволений. «Тоді розповідай!» «А потім!» – відмахнувся Джош – Давай не псувати вечір. І вони не стали псувати цей вечір, потім не стали псувати наступний і ще один. Лист такий залишився на столику нерозкритий і не спалений. Через день, другий, Марта запхала його в скриньку і, проходячи мимо, байдуже сковзала по ній погляд. А через тиждень Жош не прийшов на ранкове побачення. Надвечір Марта, яка вже не знаходила собі місця, одержала записку, надіслану з хлопчиським посланцем. Прощавай, Марто. Я думав, що мені це його, але я помилився. Щоночі мені сниться, як ти помираєш від чуми. Я більше не можу бачити тебе вранці живою, знаючи, що вночі спостерігатиму знову до найдрібніших подробиць твою смерть. Я плутаю сон з дійсністю і незабаром з божеволією. Борги треба сплачувати. Ми більше не побачимося. Якщо ти не спалила листа, прочитай його, і все зрозумієш. Якщо ж спалила, утім пусте, «Я люблю. Я любив тебе, Марто. Прощавай, твій Джош». В очаху Марти на мить потемніло. Їй здалося, що серце зараз не витримає, зупиниться. Потім вона кинулася до скриньки, де зберігався лист, Тремтячими пальцями розірвали в дебелий вощений папір. Північі перо дав Жозефові рівно рік, після чого мовчун мав повіситися в півночі в занедбаній хижі на виїзді з міста неподалік від окраїни Гіртеля. Слуги ледве встигли відкрити ворота, коли Марта на гарячковому засідленому жеребцеві, не розбираючи дороги, промчала розкішним баронським парком, топчучи італійські троянди та голландські тюльпани. Капитан жеребця підривали м'яку чорну землю, розкидали навсі більш пухкі грудки, Безжалісно ранили доглянуті клумби і квітники, і тільки вітер здивовано присвиснув услід слід вершниці, яка зникла за поворотом. Божевільна, з прикрістю і захопленням пробубонів садівник Альберт, і, зітхаючи, пішов виправляти завдані мартею збитки. Надто пізно! Немов похоронний подзвін пролунав у Марти в голові гул дзвіниці з церкви Санкт-Марія Амгештаде. Він сповіщав про північ. Буквально впавши зі спини храпливого коня, жінка кинулася через луку до ледь помітної в темряві чорної плями, до хижі. Неслухняні після шаленої гонитви ноги підгиналися, Заплутувалися в густій траві, марта двічі падала, зачепившись за вузловаті корені, щоб казна звідки й узялися на лузі.